Velkommen til virkelighed.dk. Jeg hedder Christian Bagnhavig, og med mig har jeg... Æ, Lars Pedersen. Hej, Lars. Æ, hej, Christian. Tak fordi du er komme. Jamen, øh, altid. Øh, godt at se dig Lars. <høg> I lige måde. Du er lige med en, der lige har været i Biografen. <høg> jamen, øh, jamen det har jeg. Det spøjst nok også. Jeg har været inde og se øh, Robocop. Det, det er verdens bedste film, men øh, altså originalen, mm. men ja. det er den nye, du har set. ikke? Eh? Ja. Det er den nye, jeg har set. Jeg har også set originalen, men det er rigtig mange år siden. Men, men det er godt Kaliven Robocop. Ja. Nej, jeg har jo sagt det. Det er godt Kaliven, det er bare det deres bedste film. Men, men det handler simpelthen om, at man udvikler øh, ja, moderne teknologi, så kan man simpelthen øh, bekæmpe kriminalitet. Ja. Øh, ser du den som en øh, moderne Frankenstein-fortælling? Det kunne jeg godt. Ja. Det kunne jeg godt, ja. ja. Men... Øh, jeg tænker mere, hvilken dansk by har mest brug for, at man implementerer sådan et Robocop-projekt øh, øh, for ligesom at, at gøre gader og stræder og sikre i ja. den by? Ja, Fordi umiddelbart vil jeg nok tænke Lolland, altså snor i, i Nakskov, eller, ja. eller øh, jeg ved ikke. du? Øhm, Hørdom? Ja. Ja, men Lars, altså, du, du er så vores ekspert i, øh, i udkant Danmark. Ja. Øh, du er ph.d. i, i rødne jeg, jeg ved ikke engang, hvad, hvad hørt er. Nej, men jeg vil også godt... Øh, det var faktisk noget rigtig, rigtig dumt noget at sige, fordi Hørdum har overhovedet ikke brug for at blive gjort øh, sikker, fordi Hørdum er sådan øh, en lang gade, hvor der ligger en, øh, en krog i den ene ende, øh, og så ligger der øh, noget andet i den anden ende. Og den har faktisk officielt engang været valgt som Danmarks kedeligste by i øh, tv-avisen. Okay, så var så det den, faktisk enormt dumt sagt. Det, øh. var faktisk, øh, det var faktisk helt det modsatte af, hvad jeg skulle have sagt. Ja. ja. Ikke har du? Så vil jeg sige, hvis jeg skulle komme med et andet gæt, mm -hmm. et andet bud yeah. på, hvad det kunne være, så ville jeg nok sige Randers. Fordi Randers er øh, lawless city. Yeah. Du kender Lurit sangen, Martial Law. Mm -hmm. I'm Martial Law. Øhm, jeg tænker Randers, når jeg hører den. Ja, det er lidt skægt, at, øh, at du lige nævner Randers. Øh, ja. Fordi Lars, det du selvfølgelig er selvfølgelig klar over, men, men vi har faktisk fået, øh, vi har fået vores allerførste har vi fået øh, til det her program. Jamen, øh, øh, øh, Idu Mille. <laughs> Jøses kineser, ja. som, som ja. man siger. Øhm, og, for, og for det ikke skal være løgn, så, så, så har vi fandme... Ja, undskyld, jeg banner. Men, men, men der er en lytter foran andre som har sendt en lydfil ind. Han har ikke bare sendt en e-mail. Øh, der er simpelthen sendt en lydfil. Nå, no, for skam. Ja, så den... Øh, okay, altså, jeg, jeg vidste godt, altså... Øh, der er jo sket det siden sidst, at vi er jo gået i luften. Vi jo, vi, nu, nu, nu ligger vi tilgængelige alle mulige steder. Jo, på, øh, altså man, man kan høre os på, øh, på bloggen, vidvide.dk, man kan høre os på iTunes, øh, ja. man kan også gå ind på Facebook og like os. Det er der i talende stund 23 udmærkede danskere, der, der har gået ind. Nogle, nogle af de bedste danskere, ja. ja. ja. Men, men det er også lige meget, fordi... At, øh... Jamen, det er også bare... Jeg vil ja. bare sige, at succesen er ikke hjemme, men den er fundamentet lagt. Skal vi... Skal, vi ikke... skal vi ikke sige det sådan? Det rigtigt. Men øh, skal vi køre det her lytterpost? Der er intet, jeg ellers vil. Jo, men øh, jeg, jeg trykker på knappen, så... Ja, hej. Jeg er en øh, lytter for Randers, og jeg er en stor fan af jeres podcast. Jeg har et forslag til et tema, som jeg håber, at I vil øh, forholde jer til. Og det, øh, det handler om, hvornår man er ude, og hvornår man er inde, og hvordan man kan vide det. Jeg, jeg tænker på, at... Øh, for eksempel, jeg boede i en årrække i Skanderborg, og når man bor i Skanderborg, så siger man ikke inde i Aarhus. Man siger ude i Aarhus. Jeg tager ud til Aarhus, siger man. Der er også øh, for eksempel hele spørgsmål om, at man siger, øh, at man er inde i varmen, for eksempel, øh, men man er ude i noget snavs. Hvordan kan man vide, om man er ude eller inde? Det, det kunne jeg godt tænke mig, at de... At det, det kunne jeg godt tænke mig at høre øh, jeres holdning til. Ja, okay. Øh... Hvis jeg indlændingsvis må sige meget smuk intonation, synes jeg. Jo, en jo. Meget øh... smuk talende randrosianer. Ja, jeg synes ikke, det lyder som øh, mm. en, der, der er født opvokset af øh, Det tager også lige meget. Men... men, men... Inde og ude, øh, er, det, er det noget, du har spekuleret over? Inde og ude, øh, altså jeg er jo lidt en øh, grammatisk haj, men, øh, men, men jeg ved ikke rigtig, jeg, jeg må indrømme, jeg, øh, jeg er lidt forvirret over, hvad, hvad, øh, hvad lytteren specifikt hentyder til, om det er, om det er geografi. Nej, men jeg tror bare, altså, fordi hvis du tager Skanderborg eksemplet, ja. øh, hvor de siger ude i Aarhus, ja. øh, Nej, nej, jeg må sgu om. Jeg forstår det heller ikke. Nej, altså det, jeg, det første, jeg kommer til at tænke på, det er jo den øh, klassikeren Ude og Køre med de Skøre. Jeg ved ikke, <laughs> om, om du nogensinde har set den. Jo, jeg har set ja. den. Jeg har aldrig tænkt over den, men jeg har med, set den. Med, øh, med Burt Reynolds. Der er flotte overskæg. Der er flotte overskæg. Mm. Der er vildt flotte 70'er-biler. Det er noget med et eller andet, det er sådan noget racerligt. Altså gå, gå ind på Netflix og, og se den, fordi det er en, det er en udmærket film. To er endnu bedre. God. Ind på Netflix, ja, siger du. Ja. <laughs> ikke noget med at gå ud på Netflix. <laughs> nej, nej, nej. Men nej. man kan gå ud på nettet. Det kan man. Det kan man nemlig, ja. kan man også gå ind på nettet? Hvor er vi? Vi sidder på bryggerset. Er det, er det vil du sige, det er inde eller ude? Det ved jeg ikke. Noget, jeg det altid har undret mig lidt, måske, der er, at man siger ude i køkkenet. Ja. Fordi... At hvis, hvis vi går lidt tilbage, altså før radiator og så videre, altså, så var der ja. jo typisk sådan en varmekilde i et hus, og så her, hvis man bor i Skandinavien, så, som vi gør, øh, ja. så, så vil jeg sige, at der hvor varmen var, at det, det vil ligesom være der hvor, øh, det, det ville ligesom være centrum, ikke? Ja. Så, så derfor øh, ville det give mere mening, hvis du var inde i køkkenet, ikke? Altså ja. det, var, det var der, hvor man fik næring, og det var der, hvor der var varme, øh, så, så, så det kan jeg godt synes er lidt underligt, det hedder ude i køkkenet. Ja. Altså, jeg ved ikke, hvis man skal se sådan, øh, hvis man skal se sådan plus, plus- og minus sagt på det, ikke det må så, må man sige, så må man sige, at inde er det varme ord, ude, det har en mere negativ øh, klang. Det er også? bedre at være indenfor end uden. Ja, det er det. det er det. Det kan vi i hvert fald, så meget kan ja. vi i hvert fald konkludere. Men, men hvad, hvad hvis man har et skur, for eksempel? Ja. Fordi hvis du nu sidder inde i huset ja. og taler om noget, som er i skuret, ja. vil du så ikke sige, at det er ude i skuret? Jo. Men hvis du nu står ude på din, ude i haven, ja. og så taler om den samme ting, ja. som er i skuret, ja. vil du så ikke sige, at den er inde i skuret? Jo. inde eller hende kunne jeg måske også godt finde på. Hende i skuret, ja. kan du... Ja, okay. Ja. Eller måske vil jeg bare pege der, Ja, så ja. sige. Ja. Det, vi kan sige i hvert fald, det er at sproget, er en utrolig kompliceret øh, størrelse. Nej, det, det, det slipper du selv ikke, <laughs> det, det, det er bare ikke i orden. <laughs> øh, jeg kan godt lide, men hvis, der bliver, altså, for fanden, der er folk, der studerer sprog. Altså, det, de, de bruger år på at sidde. Ja, men det, altså, det, gør, det gør du ikke, Lars. No, du no. Øh, studerer ikke noget sådan <laughs> øh. Jeg kan godt lide, også fordi det er sådan lidt provokerende, så jeg kan jeg godt lide at sige øh, ude i Asien. Ude i Asien, ja. ja. Men det tror jeg også er provoen Ja. Fordi det tror jeg ikke, der er ret mange, der vil sige. Nej, og jeg vil heller ikke sige det, hvis der ikke var nogen provokation. Nå. fordi Nå. Det, så, så det har du ret i. Ja. men er inde i varmen, man er ude i kulden. Ja, ja. Hæh, Jamen, jeg, jeg, ved ikke, hvordan vi skal, jeg ved ikke, hvordan vi skal lægge skal, den. Altså. Skal vi ikke stoppe den? Fordi det er måske egentlig ikke så, så interessant. Øh, den, øh, Nej, og, og, og nu er vi jo også i en situation, hvor, hvor det faktisk er, øh, vi har flere ting. Vi kan begynde at vælge og prøve lidt. Ja, fordi at vi har faktisk, for det ikke skal være løgn, så vi har vi fået mere lytterpost. Og Lars, sidder du øh, godt fast? Du, du kan tro, at jeg sidder på, på taburetten her. Yes, fordi at det, det, det er, er også simpelthen så vildt. Det er bad question, det her. Ja. Men det andet stykke lyttepost, vi har fået, det har også noget med Randers at gøre. Jamen altså, øh, ja. må jeg nu bede om min himmelblå? Jamen, øh, du beder. Men øh, det kommer fra Henrik Christensen, og han skriver, Jeg er altså fra Randers. Jeg er god nok. Jeg har set en del kampe på Randers stadion, der nu hedder noget andet. Jeg bød dig godt nok kun det første par år af mit liv, men jeg er altså god nok. Okay, ja. Uh, interessant vinkel der, uh, fra en, der, der kan... Og jeg tror, det refererer til det forhold, at du måske uh, i sidste podcast kom til at udtrykke dig lidt negativt. Om, ja, uh, om jeg kom til at sige, at Randers var uh, den rødne banans ambassade i Østjylland. Uh, det gjorde du faktisk, ja. Og jeg står ved. Ja, uh, ja det, er, det er jo sådan set ikke noget, man kommer til at sige uh, sådan noget. Ved, det lyder egentlig ret gennemtænkt. Uh, Jamen, jeg ved det ikke. Jeg, ja. jeg, jeg har nogle problemer med Randers. Uh, ja. og, og, og det skyldes Primært, at, at, at Randers har nogle, nogle problemer med, med Aarhus. Folk, ja. folk i Randers kan, kan virkelig ikke lide Aarhus. Nej, og det, vi skal, måske skal vi lige have lidt baggrundsstof på plads her, fordi du kommer, du kommer fra Aarhus, uh -huh. født og opbokset. Øh, så derfor er det også kun rimeligt, at, øh, at du, har et, øh, jamen, du har et mere øh, passioneret, på godt og ondt, forhold til, til Randers, end jeg har. Ja. Jeg ved ikke så meget om Randers. Jeg ved, at, det er den sjette største by i Danmark. Ja. Jeg ved, der er jeg ved tre ting om Randers, øh, og de to af dem hænger sammen. Øhm, jeg ved, at ham der, øh, Henning Primdal fra Team Vision, ja. kommer hvis nok fra Randers. Skal forestille at komme fra Randers. Ja. Øhm, og så ved jeg, at det var der, øh, hvor øh, Niels Ebbesen våg den greve i, øh, i 1300-tallet, som man siger. <laughs> <laughs> og... Øhm, og, og du må, der må du altså ikke du må, du må ikke spørge mig øhm, må ikke spørge mig yderligere ind til det øhm, men det var en, en eller anden Holstens greve og det var noget med nogen der ikke ville betale skat øh, så derfor så fik han lige sådan en der ikke og der står en ordentlig motherfucker af en statue øh, på, øh, på Randers ja, yeah. med Niels Ebsen, øh, hvor han står med, med en, øh, en meget øh, kurvet hest Grunden til at jeg ved at, øh, at de hader Aarhus så meget i Randers. Det, det, ja. det er jo fordi, at jeg er øh, passioneret fodboldfan, og øh, jeg holder med AGF. Det skal du have. Ved, ved du egentlig, hvad AGF det står for? Øh, nej. Aarhus Gymnastikforening. Ja, og ja. det er jo egentlig besønderligt, hvis det ikke kun er fodbold. Ja, ja, men, men, men, men sådan er det jo øh, med, med historier, ikke? Ja. Ved, ved du, hvad fodboldklubben i Randers hedder? Øh, nej. Hedder Randers FC, den hedder Randers Futbolklub. ja. Og hvorfor har man valgt øh, den engelske løsning der? Ja, det ved jeg jo heller ikke, fordi i før i tiden hed det Randers Freja, øh, som synes jeg er et udmærket navn. Freja, meget dansk. Ja, øh. ja. Øhm, og før i tiden var der jo også, øh, i Randers var der jo en del øh, industri, ikke? altså du havde to bryggerierne ja. som ikke findes længere. Man kan stadig godt få to øl der. Ja, men de bliver tabet på licens i, i Fredericia, det ikke, der er ikke længere nogen øh, folk i Randers der, der arbejder med at brygge to. Øh. Ja, og der var øh, Randers øh, Reb og øh, altså det, var, det var sådan en, en stolt arbejderby. Ikke? Mm. Og jeg tror, at der er gået et eller andet øh, galt i, i selvforståelsen, fordi jeg tror stadigvæk, de er stolte, øh, men, men, men de er jo ikke en arbejderby længere. Altså, det, det, er, jo, øh, altså det er jo sådan en, en førtidspensionsby. Ikke? Altså, det, det er jo simpelthen øh, kvinder, der har der, der farvet deres hår på, på sådan en mærkelig... Altså, de farver deres hår i sådan nogle mærkelige etager, ikke? Yeah. Hvor, hvor de har øh, sådan nogle blonde highlights, øh, mm -hmm. yderst, og så og sådan mørke rødder, og det er i alle andre byer. Så, så er det ja. fordi, at der er sket noget. Altså, det, det er en fejltagelse, der, der sker under indfarvning. Øh, men, men i Randers, der er det simpelthen meningen, at det skal se ud på den der måde, ja. og, og det ser jo grotesk ud. Altså. Men nu synes jeg bare, inden du nu kommer for godt i gang, og vi taber alle vores randrosianske lyttere her, ikke også, så vil jeg jo godt sige, at de har jo den smukke, smukke regnskov øh, med et, i øvrigt et meget interessant øh, dyr i asien kublen. Øh, lige så snart man kommer ind i Asienkuplen, så står der sådan en lille, øhm, jeg ved ikke hvad det er for en, det, det er sådan en lille, den ligner sådan en lille hjort af en slags, og så står den bare sådan og ryster, øh, Der står sådan helt, helt hen ved indgangen og ryster. Øh, okay, du tage, hvor, altså en lille hjort, hvor, hvor, hvor, hvor stor er det, det her dyr i forhold til en kokkersmær? Jamen ja? den er sådan, jamen nogenlunde er samme størrelse faktisk jeg tro. Okay, så, så du er Æh, på størrelse med en kok spaniel, der bare står og ryster? Det står bare og ryster og citrer helt vildt, lige når man kommer ind. Okay, fordi, Æ, som om, at der er fordi, konstant fordi, strøm til den, eller sådan noget. Fordi, det det er brug for, <laughs> Lars. så lige på den anden side den her væg, der er min nabo, <laughs> de der min og spaniel, som også bare står og ryster, hver eneste gang, jeg kommer hjem fra arbejde. Og, Jamen, okay. Og, og, og de kalder ja. altså ikke deres entré for Randers. Nej, nej Randers. men det er jo kun en af de ting, der gør Rennes til sådan en skønskøn skøn by. Uh, der er jo også det dejlige, dejlige kulturhus, uh, hvor jeg har uh, arbejdet i en uh, Og så er der, um, hvad hedder det, um, Randers Festue. Det skal vi heller ikke glemme. Jeg har været til Randers Festue engang. Der var sådan et uh, talt. Um, og der var en, der kørte uh, sin bil i havnen. <laughs> og, og så var der sådan nogle uh, souvenirboder, hvor man kunne købe sådan noget indiansk tingeltang. Og det synes jeg er lidt, du underkender i hele din svareder mod Randers. Det kan godt være, at jeg underkender... Nej, øh, mm. det, det er ikke noget, det er mm. faktisk Tværtimod, det er, det, um, det, det er våben i mit arsenal. Yeah. Min påstand er, at Randers er Jyllands Dubai. Yeah. Det er et sted, som ikke har nogen identitet i sig selv, øh, men som så laver os nogle fuldstændig mærkelige og vilkårlige uh, attraktioner, bare for at, at tiltrække folk. Yeah. Og der er Randers Regnskov... Ja, og det der da vældig skægt at Regnskov og Randers, begge to starter med er, Ja, det var fantastisk. Ja, ja. Men, men, men den kunne lige godt ligge i Jelling, og så kunne de kalde det Jelling Jungle. Hvor i Jelling sagde det som rent faktisk er noget der er kulturelt og historisk er bundet til stedet, ikke? Ja. Men, men og, det... og så har de der fuldstændig ondsvæ Elvis Museum, som det er ja. Graceland. Der ikke? har jeg også været. Ja, som ehm. ligger ud til, vi sender en børge ud på en eller anden ringvej, ja, ikke? Men uh, meget i Elvis' ånd synes jeg. Et Eller andet sted. Jamen så er det fordi du siger at elve sæson det amerikansk og der amerikaner ikke har nogen historie. Nej, Shame on you og bare. Nå man er glad for. junk food, glad altså. ja, for okay. ja, jo, du er ret øhm. Men øh, Christian, mm -hmm. stik mig en øl, for ellers går jeg flækflæk i Randers Ja, men øh, som den gamle øh, sang siger. Værsgo. Men det er også bare, jeg, jeg ved ikke, jeg synes bare at du, øh, jeg, jeg ved ikke hvorfor du du fordi du kan du kan hurtigt blive meget hadsk når man taler om andre. Jamen, det kan jeg og det, og det synes jeg bare ikke... Øh... Og jeg kan... I det hele taget, tror jeg måske, at jeg er god til at, at blive hadsk. Ja. Og jeg tror også, hvis... Øh... Læser du aviser nogle gange? Nu? Nej. Nej. Øh, jeg har også holdt op med at gøre det, men noget, det jeg bedst kunne, kunne lide at læse, det, det var anmeldelser. Jeg, jeg kunne altid bedst lide de der anmeldere, som, øh, som var sure, altså... Øh... Fordi der, der er nogle mennesker, som bare øh, er bedst til at formulere sig, når de er når, ja, ja. når de er baseret på, på had på en eller anden måde. Ja. Ja. Og, og sådan har jeg det med Randers, men, men, men det er jo ikke ens betydende med, at, at jeg tager fejl. Øh, nej, det, det er det selvfølgelig ikke. Altså, men, men jeg ved ikke, altså nu tænker jeg bare lidt, fordi du er glad for heavy metal. Det kan jeg godt lide. Du kan godt lide heavy metal. Tit er det også nogle, øh, øh, altså, jeg, jeg ved ikke, jeg synes egentlig tit, at heavy metal fans er, er flinke mennesker, men, men i hvert fald er mange af de der sange, er jo meget hadske. Og, øh, og, og, og heavy metal er stor i, øh, i Randers. Ja. Jeg, har selv, jeg har selv prøvet, fordi, da jeg arbejdede i Randers, øh, øh, og det gjorde jeg på øh, Kulturhistorisk Museum, og det var altså Kulturhistorisk Museum, så, øh, så gik jeg øh, hen i Stereo Studio nogle gange i pausen, yeah. øh, og så købte jeg en CD. Og der opdagede jeg ret hurtigt, at hvis jeg nu købte øh, for eksempel øh, øh, en eller anden opsamling med Erik Grip, så fik jeg sådan en øh, misbilligende blik fra, øh, fra ham, der stod ved kassen. Ah, men men det, det kan ikke passe. Nej, nej det lyder det lyder <laughs> nok. Det, det er, godt, det, altså, det er man, min personlige mm, oplevelse, yeah. at, at, at når man køber Erik ja, se yeah. uh, CDR, så yeah. synes så, jeg altid, der, og hvis det er en kvindelig ekspedient, så falder der måske ikke andet telefonnummer. Ja, uh, men derfor kom men. det også bag på mig, jo ikke <laughs> også. Men, men så fandt jeg så ud af, at hvis jeg nu købte et eller andet med Megadeth, for eksempel, ikke også? Så var det anderledes, så var det noget med, så var det måske, måske ikke lige ligefrem håndtryk, vel, men et lille, et lille blink, eller et, sådan noget. Måske også? satanist, ja. Noget. Ja, ja, ja, ja, ja, måske lidt. Og hvis jeg købte noget med Iron Maiden, så sagde han måske, øh, et rigtig godt valg, men øh, okay, øh, på Power Slave der er lige et godt øh, nummer mere på, eller sådan noget, sagde ja. han, så ikke også. Og det kan godt, altså, for det utrænede øre, kunne det måske godt lyde, som om han sagde, du skal hellere købe den her blade, men i virkeligheden, så sagde han jo, det er faktisk et rigtig godt øh, valg, det der, ikke også? Næste gang skal du bare prøve et par Ja, men, men nu, nu gengiver du så bare indholdet af det, han har sagt. Men det, han ja. har sagt, det var sådan noget med, ikke? <laughs> For, fordi, Nej. altså vi, vi er nødt til at være ærlige at sige, at, at den grimmeste aksang, øhm, jeg vil gætte på verden, men, men altså, som, i hvert fald i Danmark, det er, det, det er den randrosianske aksang. Men nu det? Er, Ja, det synes jeg. Altså, folk ja. kender den. Hvis man er i tvivl, så er det øh, drengene fra Angor, så er det ja. Henning Primdal. Ja. Øh, det er sådan, han, han taler. Det, det render os. Det er sådan, og det, det lyder ikke kønt i, i hans formulering, jo, men det er jo så også altså, det er måske lidt svært at skille person og dialekt ad der, fordi jamen, jeg ved ikke, han, han, er, han er måske ikke så... Nej. Nej. Men, men Lars, du er ret. Øh, jeg har ikke lyst til at tale godt om Randers. Øh, men det er der andre, der har... Øh, ja, gudsmil, da, da, det. Da, Der lader reklamer fra, fra ja. Randers. Øh, skal vi ikke høre en af dem? Ja, ved du hvad, jeg vil, jeg vil elske at høre en af dem. Randers. En aktiv by. En by i fremdrift. Er, er, er det måske en svunden tid, hvor øh, Randers konkurrerede på, på lige fod med andre øh, jyske metropoler, som... Øh... Ja, det tror jeg faktisk lige præcis, det er... Som, som Aarhus, Aalborg, Esbjerg, whatever... Øh... Jamen, for mig lyder det her som en, øh, en, en driftig by, ikke? Ja. en by med, med, med gang i. Ja. Jeg tænker, øh, 50'ernes øh, Hollywood, øh, hvis, hvis den her by var en film, så kunne det være noget, øh, Frank Capra havde instrueret, tænker jeg lidt. Øhm, ja, det bliver lidt øh, langhåret lige nu, ja, øhm, ja. Men, men jeg vil godt øh, gøre det endnu mere langhåret, Lars, ja. øhm, fordi på et tidspunkt, øh, altså hvis vi går tilbage til, til 1800-tallet, så var der sådan rent befolkningsmæssigt ikke den helt store forskel på, på Randers og, og Aarhus, og det skyldes, at øh, den havn, som de havde i Randers, de har den stadigvæk, ja. at i dag det eneste, den bliver brugt til den havn, det er, at, at folk kan, kan køre, køre deres bil ned i den, ja. øhm, og Nej, det, cykler, <coughs> i den. det er ikke helt rigtigt, fordi der var også sådan noget lysregatta til deres, øh, deres festhue. Du ved, så sejlede de rundt på sådan nogle øh, kajakker, ja. og så var der lyset i siden af, af åen. Men i hvert fald, øh, så Randers var en stor by, der kom med handelsskibe fra hele verden, sejlede ja. ind til Randershavn ja. og, og øh, smed varer op øh, på molen der. Øh, men så skete der så sådan noget innovation inden for skibsbyggeri, der ja. betød, at man kunne bygge nogle meget større skibe, og der kunne have mange flere varer med. Ja. Og desværre så krævede de så, at øh, man skulle have nogle lidt dybere havne, og det havde de så ikke i Randers. Og så derfor var de nødt til at ligge øh, til i Aarhus, som ligger ud i havet, og hvor man har en dyb naturhavn. Yeah. Og så lige pludselig, alt al det uh, trafik, der de havde til Randershavn, det forsvandt, og det røg så uh, til Aarhus, og så Aarhus eksploderede befolkningsmæssigt uh, og økonomisk i forhold til Randers. Ja. Og jeg tror, uanset om de kender den historie eller ej, og selvfølgelig kender de den ikke, fordi de, de ved ikke noget om historie, de ved ikke noget om noget, som helst til Randers, de ved noget om, uh, altså de kan bare sådan uh, G-Star Raw uh, t-shirts og har tatoveringer med stavefejl, og og synes, det er mega fedt, ja. uh, at... Uh, de bor rimelig tæt på og sommerland, og altså, <laughs> jamen, jeg synes, det det hele er taberagtigt, altså jeg, jeg kan ikke lægge skjul på mm -hmm. det. Jeg vil godt sige undskyld til min øh, søster, som, øh, som ja. bor i Randers. Ja. ja øh, jeg øh. har så faktisk også en bror, der bor i Randers, kan jeg også godt sige. Øh. Yes. Øh, men, men tror du ikke, at, at, at det kan være grunden til, at de har den der, øh, sådan lidt rabiale, det der rabiale forhold til, til os i Aarhus? Øh, også selvom de ikke er klar over historien. Kan man med det at gøre? Jamen, jeg ved det ikke. Altså, jeg er jo, jeg er jo bekymret over at skulle, blive, uh, at skulle hives ind i, i det her, hele det her minefelt, som jeg jo godt, uh, godt kan fornemme er Israel-Palæstina version 2, jo altså. Men, men, jeg, men altså, jeg ved det ikke. Jeg tror måske... Nu virker du som et øh, historisk øh, oplyst menneske. Øhm, det, det tror jeg egentlig ikke. Jeg, jeg tror ikke, at det er sådan nogle ting, der ligger til grunden øh, for det. det. Jeg tror måske, det er, måske er der er nogen, der sådan instinktivt kan fornemme, at der er et eller andet konkurrenceforhold. Øh, i, men, men, men hvis det ikke er det, øh, vil det så, så ikke være mere naturligt, at Randers øh, definerer sig selv i forhold til Aalborg? Fordi de ligger vel lige så tæt på Aalborg, som de ligger på, på, på Aarhus, øh, men jeg, jeg, jeg ved det ikke. Altså, jeg, jeg tror, øhm, mine kilder fortæller mig, at, det er, at det, er Randers, øh, det er Randers Horsens, hvor det egentlige slag skal stå. Altså, om 500 år, så vil man se tilbage, øh, og så vil der være en, der sidder og fortæller øh, samme historie, som du lige øh, har fortalt nu. Ikke lige med havnen og sådan noget der, men, øh, men noget, noget tilsvarende, ikke også? Okay. Og så vil der være så... en af de to byer, der, der er blomstret. Uh, og, og den anden er, uh, altså det, du, hvis du kan forestille dig sådan lidt uh, Game of Thrones-agtigt, bare med byer. Nej, nej, men jeg tænker mere uh, Mad Max. Uh... Mad Max, den har jeg, jeg har aldrig set. Uh... Har du aldrig set Mad Max? Nej, nej okay. Det Fordi uh, det handler om sådan et post-apokalyptisk uh, ja. samfund, ikke? Mm. Altså alle moralske normer er forsvundet. Um, og alle julekapsler er forsvundet. Og ja. alle kølerhjelme er forsvundet. Ja. Øh, der er kun den mest rudimentære dele af, af biler tilbage. Ja. Alt. Øhm, og, og, og det eneste, de vil have, det er det benzin. Og, ja. og så har man sådan en, en ørken fremtid, ja. hvor folk kæmper om benzin, og det er de mest brianagtige typer, som vinder. Ja. Og der mener du, at der øh, fremtidens jyske øh, Mad Max showdown, det der kommer til at stå mellem øh, Horsens og, og Randers. Jamen, altså, jeg kunne, jeg kunne frygte det, ikke også? Jeg siger ikke, det bliver sådan, men, øh, men, men altså... Ja, jeg siger at jeg overhovedet ikke, bliver sådan, fordi jeg har som sagt ikke set øh, filmen. Jeg har set alle de der italienske Mad Max-kloner. Hvad hedder de? Uh, road? Nej, hvad hedder de? Nej, det kan jeg ikke huske. Der, der er rigtig mange af dem, de er, de er frygteligt dårlige alle sammen. Lars, øh, jeg er måske ja. lidt bange for, at, øh, at vi, vi oppisser vores lytter i Randerslæb. Fordi... Ja, men det skal, det, synes, det skal vi overhovedet ikke ud i. Og, og, altså, og, jeg, og jeg tager det på min kappe også. Ja, det vil jeg fordi også Da, da, da du det vil kom ind, ind i, i studiet her i dag, du havde ikke uh, fordomme uh, om Randers Nej. Og, altså, du har faktisk arbejdet i Randers? Jeg har arbejdet i Randers i, i ganske mange år, faktisk. Og, og, og på et museum, ikke? På et museum, ja. Så, så der og, findes museer i Randers? Det gør, der findes, øh, jamen, der findes mange. Men der findes et, øh, et kulturhus, sådan cirka plantet lige, øh, lige, lige midt, øh, midt, på, midt i, midt i centrum der, øh, hvor der både ligger et bibliotek og et kunstmuseum og et kulturhistorisk museum. Det gjorde der i hvert fald gang. Jeg ved ikke, om det har ændret sig efterfølgende. Der sker noget i Randers. så om aftenen. I byens biografer, barer, restauranter, natklubber og hoteller er der gang i sagerne. Men Randers er en, en by i rivende kulturel udvikling. Det vil jeg godt sige. Et stenkast fra Aarhus. naturskønne omgivelser. En, en levende heavy metal kultur. Meget billig øl. Ja. Jeg kan huske engang en kammerat af jeg, jeg tog til Randers for at se AGF spille mod Randers fodboldklub. Ja. AGF, som i Aarhus Gymnastik. Ja, det var Aarhus Gymnastikforeningen ja. mod Randers fodboldklub, ja. og vi tog så op i toget, og, ja. og, og vi var stangstive, da vi nåede frem. Og, og så er det, vi nåede til Randers, så, så finder vi så ud af, at, at kampen er aflyst på grund af frost i banen. Nå, no. for skam. Og så tænker vi, okay, vi er her, vi kan lige, godt lige, lige, lige nå en enkeløn, inden vi tager ja. hjem, og så, ja. så finder vi et værthus, og så køber vi en øl, og så kan vi se, der står en hel masse mennesker inde ved sådan en bord, ja. hvor der det bare er, der er frikadeller, og så er der studet hvidkål, og så står de og spiser det der, og så er vi lidt brødflå, så vi tænker, jamen det kunne vi da også godt tænke, og så spørger ja. bare tænker, hvad, hvad skal I have for det der? Ja. Og siger, nå, nå, det der, det der bare er bare gratis for gæsterne. Ja. Og det, der, det, det oplever man ikke i Aarhus. Altså, Overhovedet ikke. Så, nej, Overhovedet ikke. Øh, og det smagte faktisk rigtig dejligt, øh, men på den anden side, altså, fra ikke det lavede stået i hvidekålet, også smager hvidekål, det ikke dejligt? Øhm, jamen, jeg, lige præcis. Ja, præcis. retorisk spørgsmål. Ja. Men, øhm, så, så jeg har også haft en god oplevelse uh -huh. i Randers øh, del, sikkert. Ja, det, synes jeg, det, var, det synes jeg var, var godt, at vi lige kunne, øh, lige, lige kunne få det på plads. Til gengæld, altså, jeg vil godt lige tilbage til min pointe, med, med, øh, at, at, altså, at man så vil være en jungle. At man vil være Elvis-museum, altså hvor, hvor fanden kommer det fra? Altså det, det er der mærkeligt? Jamen, men, men er, det ikke, er det ikke sådan med alle byer? Altså du skal jo, du skal jo tænke på, at ham der har vil lave det der Elvis-museum, han har jo vil lave det formentlig, fordi han er også med Elvis, ikke ja. Altså han har jo ikke, ikke vil lave det som et statement for, hvad Randers øh, er for noget jo. Øh, altså er det, er det ikke bare sådan i alle byer, at der opvokser alle mulige mærkelige initiativer og så... Og så går der en årrække, og så er det ligesom de der initiativer, der kommer til at definere, hvad byen er for noget. Er det? Ikke? Er det ikke sådan, der? Nej, øh, det, det, er, det, det er underligt I Randers, at øh, de er kendt for Regnskov og Elvis Museum. Det, det er underligt. Altså jungle Elvis. <laughs> det, det er bare mærkeligt, altså. Ja. Men de er jo også, altså det er, de er jo altså, Niels Appelsen, ikke? Altså han har han har ligesom haft rigtig mange år til at blive et brand øh, nu, nu efterhånden jo. Jeg øh, kommer ud af en, øh, en lægefamilie. Ja. Og vidste du, at der er øh, noget, der hedder en Randers fraktur? Øh, nej. Nej. Det er... <laughs> og nu vil det demonstrere, hvad den går ud på. Nej, det vil jeg ikke, øh, det vil jeg ikke gøre imod dig, Lars. Men, men det er simpelthen det, og det er kendt øh, på alle skadestuer, simpelthen øh, fra Bornholm til Skagen. Øh, ja. Så øh, en speciel skade i hånden, øh, som typisk opslår, øh, opstår, hvis du slår en anden person i hovedet ja. øh, på, på en forkert måde. Ja. Øh, og så dermed kommer til at flække dine egne knor øh, på langs. <laughs> <laughs> øh, og det ser meget karakteristisk ud på et røntgenbillede. Ja. Det hedder simpelthen en Randers fraktur. Ja, Men tror du ikke... Og, og det er ikke øh, fordi, er det... at det var en doktor Randers, der, der på en, et eller andet tidspunkt... Nej, Det er simpelthen bare fordi Randers mm. er, er kendt og berømt for uh, for slagsmogen. Ja, ja. Ja, men altså, jamen, jeg skal jo ikke kunne sige det. Jeg, jeg, jeg kender ikke ø, byen så, så godt, at jeg ved, om der vidt og lidt er noget ø, om snakken. altså. Der er også noget, der hedder Ja, uden ja. at det nødvendigvis har så meget med roskilder at gøre. Men, men det er jo ø, en infektion, som, som smitter, ikke? Jo, jeg ved ikke, det er for noget, det, altså det er i det er hvert fald noget smitsom. Det er jo ikke altså, altså slagskader, du får i det er klart, den er, den er ikke. Ikke. at slås, det, det, det er jo ikke... Øh... Nej, nej. Men jeg tror også, øh, rent historisk, jeg tror, det er forekommet, at folk har, har gjort det der også andre steder end, øh, end i Randers. Yeah. Jeg vil i hvert fald godt, jeg vil godt opfordre til, fordi jeg ved, der er nogen fra Rønnes, der sidder og lytter yeah. til ja, det her. Jamen, det altså, jo. Altså, altså formentlig dem, der har skrevet ind, for eksempel. Ja, vi, det ikke? eneste, vi æm, får lytter på os, det er jo, jo fra ja, ja. Og det er da imponerende. At, øh... Så jeg vil bare sige, at det her, det er jo altså en gylden chance til at og, og, og modbevise alt det her røvl, vi har siddet og lukket ud øh, her. Så, så send os endelig øh, en e-mail, øh, hvis, hvis, I har, øh, hvis I har nogle eksempler, der, der, der ligesom kan, øh, ja, kan sætte, sætte et lidt mere positivt øh, fokus på, på Randers. Så er vi, så er vi, ikke, så er vi ikke for god til at og, og lige nævne dem i hvert fald. Kan du huske ham der, borgmesteren fra Randers, øh, som så sådan meget, meget ung ud? Så, sådan, lidt, øh, sådan lidt tyk i ansigtet. Øh, ung og tyk i ansigtet? Ja, han Michael øh, et eller andet... Nu, nu er han i Folketinget, han har nogle ordførerposter for for venstre. Øhm. Æh, hvad hedder han? Ålstrup? Ol Ollestrup. Ikalder Jensen. Øh, ja, ja, ja, ham, ja. Jeg, jeg uh, ham, ham. <laughs> ja, ham ved jeg godt hvad man er. Det er så måske måske det stærkeste kort imod, i du sådan lige kunne hæve op af afhesten her til sidst vil jeg sige. Ja, jeg siger um, også bare. Ja. den. Okay, den den kan jeg ikke, den kan jeg ikke sige noget til. Altså øh, ja. Lytter, den må I ikke klar. Øhm, og hvis vi så tager den tilbage til Aarhushavn, ikke? Der ikke, yeah. Yeah. ikke? Altså der var Randers måtte give for fortabt, fordi at der kom nye yeah. store internationale både der er sejlede med med varer. De kunne ikke længere sælge ind i Randers forure. No. No. Så kom de til Aarhus. Aarhus voksede. Hvis du så tager fra for Aarhushavn nu og så øh, kører op ad Nørrebrogade og du har øh, kommunehospitalet på den højre hånd, du ja. har universitetet på den venstre hånd, ja. og det er, det, det er jo viden, ikke? Altså det er medicinsk viden, og det er al anden form for viden over på, på universitetssiden, ja. og du kører op ad bakken. Når du så kører forbi det hele, ja. så selvom det er den samme vej, når du har lagt alt al det der viden, og akademiske, og knowledge, og know-how, og teknologi bag dig, mm. så, skifter, så skifter vejen navn. Så hedder den ikke længere Nørbrogade, Så hedder den Randersvej. Ja. Så er du på vej. Og det, så, er, han... så er man faktisk på vej ud til, hvor jeg bor. <laughs> ja. ja. Jamen, det kan jeg selvfølgelig godt se. Altså, men men jamen, jeg ved det. Nej, men de har da også. De har da de har et sprogcenter i Randers, ved jeg. Ja, det har de. Ja, det har de. Ja, <laughs> <brug for. laughs> <laughs> um, jamen, det er jo den græmeste <laughs> dialekt i, i Danmark, det er... Um... Ja, ja, ja, men altså, det der er sprogcenter, det er der noget med viden, altså... Det, og, hver, de har, ved du, hvad de laver på det der sprog? Nej, det ved jeg ikke. det, det ved jeg ikke, men... men det har nok et eller andet med, med sprog at gøre. Ja, ja, altså, Jamen, jeg ved det ikke, jeg, jeg synes, det var en... Øh, altså, det var en, det var en effektiv, men også øh, lidt deprimerende... Øh, Slutningen synes jeg, fordi jeg, jeg, synes, øh, jeg synes ikke, det er så slemt, det må jeg sige. Altså, som, som sagt, jeg har arbejdet der nogle år, og jeg synes, øh, jeg, jeg, jeg har ikke, så meget har jeg heller ikke bevæget mig rundt i Randers, men, men jeg har ikke sådan haft indtrykket af, at, at det var øh, døden fra Løbæk, øh, når jeg gik rundt i byen. Vel, altså. jeg, jeg har set værre, det, det har jeg altså. Og, ja. og man kan jo bare sådan, fordi hvis det virkelig, hvis det handler om, hvilke byer, der er ligesom sådan... Øh, rejser sig og vokser og bliver vidensinstitutioner, og hvilke byer, der bliver ladt tilbage. Altså, så er altså, så, så 80 af alle landets byer jo taber byer. Jo. Altså, det, det er jo. Sådan kan det jo heller ikke være. Der er jo stadigvæk liv der. Jo, men hvis du for eksempel tager en by som, øh, som Herning, ja. er den ikke størrelsesmæssigt? Er den ikke sådan cirka lige så stor som, øh, som andre? Ja, jeg, jeg, jeg aner det. Men det er jo... Og guderne skal vide, at Herning har sin helt, helt egne problemer. <laughs> um, jeg vil godt sige, at jeg synes, det er en smuk, smuk by <laughs> med nogle dejlige, dejlige indbyggere. Ja, som ser <laughs> godt ud og meget ja. imødekommende. Ja, for skam. Ja. Um, <laughs> men de er jo også meget driftige på, på sådan en måde, mm. som man ikke rigtig kan holde ud. Mm. Og de har den der de har den der, åh, oh, vi har boksen i herning. Ja. Altså, fordi en eller anden ja idiot har bygget, altså ligesom en eller anden har bygget en eller anden pyramide, ikke? Altså, øhm, og men så, så altså tror de, oh, oh, vi skal have Melodik op. Vi, vi skal have <laughs> øh, Folketingene skal være herinde, og mm. de... de... Jamen jeg, ved, jamen jeg ved det, Melodik og Pri, jeg synes det er der, det er, der er stærkt kort altså det, der, det der, selvfølgelig er det ikke øh, universitetet, vel, men, men altså jeg synes, du, jeg synes du er hård det må jeg sige Jamen der er jeg måske også, mm. også det ved jeg ikke. Øh, øh, Men den, øh, den, den, den dejlige, dejlige unge mand, der skrev ind. Ja. ja. Og hvad var Han Henrik. Henrik. Henrik, Henrik, Henrik ja. ja. Hej Henrik. Hej Henrik. Øh, altså, jeg vil sige, og vi kan jo lige... Jo, men skal vi ikke... Vi læser den lige op igen. Ja. Jeg er altså fra Randers. Jeg er god nok. Jeg har set en del kampe på Randers stadion, der nu hedder noget andet. Jeg bodde da godt nok kun de første par år af mit liv, men jeg er altså god nok. Ja. Ja. Så Henrik, skal vi ikke bare øh, lykønske ham med, at øh, du, ja. du slap ud i tiden. Øh? Godt gået, må man sige. En vi, ruse, vi ved ikke, hvor han bor nu. Men, øh... En rose på mødningen, kan man sige. Og, øh... <laughs> <laughs> Og, så, øh... Og så vil jeg godt sige øh, til den anden lytter, som, som rent faktisk ikke så langt at øh, sende en MP3 ind til os. Ja. Så vil jeg Ol sige, at altså virkelig godt, meget flot teknisk greb, synes jeg. Ja, det synes jeg. Smuk intonation. Og, og der vil jeg bare sige, at øh, jeg tror, konklusionen var, at det er bedre at være inde end øh, ude mm. og, og se ud og køre med de skøre. Det er en, det er en god film. Ja. Det er det altså. Ja. Så med man sidder ude i haven og se, ud og kører med de skøre, Siddet ja. indenfor, indenfor. Og så ja. se den. Og så når du er færdig med at ja. se den, så Kig ud af vinduet. Ja. Lad være med at have venner over og sådan noget, mens du ser at det kan godt blive lidt pinligt. Bare se den for dig selv, så er den faktisk ganske morsom. Det er en anstændelig en film. Ja. Hvordan øh, er den i forhold til Robocop? Øh, Robocop? Øhm, det kan vi det kan vi lige vende næste gang eventuelt. Det kan være. Muligvis øh, laver vi <laughs> Robocop-special øh, på et tidspunkt. Ja. Lars, øh, jeg er glad for, at du kom. Jeg er glad for, at jeg måtte komme. Ja. Jeg, helt ærlig, jeg tvivler lidt på, at der er nogen, der er glade for, at du kommer i dag. <laughs> men, men I, i men hvert fald altså... dem, der på Randers. Folk, som der ligesom jeg, hader Randers, ja. synes, at det her det har været altidens program. Ja. Og de, de sidder men... og retweeter øh, og gør ja. alt muligt. Ja. Ja. ja, men jeg kender, jeg, for fan, jeg kender jo folk i Randers. Jeg kan jo ikke sidde her og disse Jeg ja, synes, det. de bruger Randers. Ja, så, øh, ja. ja. Nej, det, det, men, det, men det er i hvert fald... Nu synes jeg, nu, nu er vi ligesom... Both sides now, som Joni Mitchell-pladen hedder. Ja. Øh, det, det, har vi, det synes jeg, nu, nu, har, vi, nu, har, vi, nu har vi talt fra begge synspunkter, ikke ja, også? Ja, det synes jeg. Det så synes jeg. Nu, nu, må, nu må lytterne klare resten. Ja, og hvis der er nogen, der føler sig forfordelt, så gå ja. ind på virkelighed.dk. Der kan I ja. se, hvordan I kan kontakte os. Og, og ja. Og vi vil jo gerne have lytter på os. Er du tosset? Og vi vil gerne også have forslag til fremtidige emner. og sådan Altid? Ja. Alt, altid? Ja. Yes. Lars, uh, tak for du kom. Vi ses uh, snart igen. Det gør vi i hvert fald. Hav det godt, med ven. Og uh, tal jer derude. Uh, vi lytter svært.